Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till ännu ett program. Göran fristorp sjunger en av de vackraste påsksalmerna för oss. Här är påskveckan. Ja, det är ju numera i Sverige matveckan framför alla andra. Det handlas mer mat inför påsken än till och med inför julen. Men det är ju kanske framför allt stilla veckan. Den vecka då kyrkan firar Jesus sista dagar tillsammans med lärjungarna. Hans stöd på korset och hans uppståndelse. I söndags var jag med på gudstjänst i kyrkan i centrum i Vilbergen. Och det är ju en koptisk församling som har mycket gudstjänster där och hyr lokalerna. Och nu i påskveckan så gör den koptiska församlingen kyrksalen alldeles mörk och har till exempel dygnet runt runtbön under flera dagar här i påskveckan. Och sen när själva påskdagen med Jesu uppståndelse bryter in, då byter man till ljusa färger. Här kommer en härlig atmosfärfylld psalm. Text Olof Hartman. Musik börjar Ring och det är kompositören själv som sjunger. För att du inte tog det gudomliga. Du inte tog det gudomliga dig till en krona för att du valde smällig och fattigdom vet vi vem Gud är. Till det yttersta döden på korset. Vet vi vad seger? Vet vi vad väldighet? Vet vi vad gudar. anledningar så kom jag att resa mycket i Sovjetunionen i, på slutet av 70-talet och sen framåt i flera årtionden. Och när jag alldeles färskt kom till eh, 80-talet, sovjetiska ryska kyrkor och firade påsk där så var det en stark upplevelse. Där ledde man med i de olika dagarna i påskhelgen mycket, mycket mer än jag var van vid här från Sverige. På skärtorsdagen, då eh, firade man kvällen då Jesus var i ett semane. Och innan dess hade han tvättat sina lärjungars fötter som ett tecken på tjänande. Han hade instiftat nattvarden. Och i många eh, ryska församlingar så har man just eh, fotatvagning där man som ett tecken på ödmjukhet... Eh, tvätta varandras fötter, man har nattvard och på ett väldigt högtidligt och väldigt allvarligt sätt. Och på långfredagen då är det bara Jesus på korset. Det är bara eh, sorgsna sånger i moll upplevde vi. Man talade bara om Jesus lidande. Jag vill läsa för dig en dikt jag skrev som heter Fostbrödralag. När jag var barn var jag fascinerad av vikingarberättelser och andra berättelser. Där kompisar eh, ingick lag om man skar eh, i hand, leden eller underarmen och lätt. Blodet förenas för att man skulle visa nu är vi bröder och har ett förbund. lag. Förblödande, upphängd på golggata där. Förbinder han såren på hela vår värld. Nu bjuder han fostbrödera lag och förbund till den som vill stå på försoningens grund. Han ger oss allt vad han äger och har. Himmel och jord och en himmelsk far. Vi ger vår kärlek och lyder och tror. Tala om kristligt byte. Han blir vår bro. Och där skrev jag 1995. En av de allra mest älskade sångerna om korset och försoningen i pingströrelsen och frikyrkan, det är På en avlägsen höjd stod ett groftysters kors. Här lyssnar vi till Einar Ekberg, den store baritonångaren som under flera årtionden var en världskändis både i USA och i Sverige. På en avlägsen höjd stod ett grovt dyster kors symbolen av smärta och skam Och jag älskar det korset där var Herre för oss Blev till döden en svärtornas man Jag vill älska det gamla kors I dess kraft skall jag sygra till slut Som famnar det heliga kors Tills mot kronan jag biter det ut För det ur gamla kors Jag vill trogen och glad Uppbär i till himmelens stad för att dina hans är och Helle Karlsson har gett oss många fantastiska sånger. Här sjunger han sin egen Korset där Jesus gav sitt liv. Korset där Jesus gav sitt liv. för allt i i mitt liv. Han böjde sig ned i ödmjukhet, blev alla skenar död. Han tänkte. Själv, när han skulle död straffet få cheliken skände ingen gräns när lidandet han fick gå i mörker och nöjd Gud sonen offret blev och vi finner liv i hans död jag ville gråta av tacksamhet det var mina synder, han var. Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Jag fortsätter att ge några intryck från påsken i Sovjetunionens församlingar på 80-talet. Lördag, påskafton, en sån där festkväll, eh, familjekväll eller festkväll på olika sätt i Sverige. Men då var det en stilla dag. Jesus var i graven. Inga fester, bara en slags andlös väntan. Och sen på påsknatten eller påskdagen då hörde man i de ryska församlingarna triumfropet Kristus Vaskres! Och man svarade Vaistin och Vaskres! Alltså prästen eller mötesledaren ropade Kristus har uppstånden! Och församlingen stod upp och ropade Ja i sanning uppstånden! Och på påskdagen då var det blommor, då var det sånger av barnen, då var det diktläsning, då var det glada högtidliga sånger och musik. Jag läser för dig min dikt Påskdagsmorgon. Det kom i solutgången, beredda med välluktande oljor, beredda på barska vakter, tung sten och liklukt, väl förberedda mentalt. Men inte på detta. Stenen var borta och graven tom och luften var fylld av väldoft. Marias nardus slöseri för några dagar sen och en doft från edens lustgård. Bindlarna i graven verkade ha varit på tvätt i himlen i livets elv verkade ha hängt på tork över en gren på livets träd. Blommorna i trädgården lyste gula i solskenet och musiken i vinden var av rent guld som spröda klockor, som stråkar över strängar och i ögonvrån skymtade någon. Skrivet 2002. En sång som passar jättebra till detta är Dina händer är fulla av blommor. Här är det lars Lundberg och Kerstin Smårs Esselvall som sjunger växelsång. Den här salmen finns i våra salmböcker. Dina händer är fulla av blommor. Vem var det du tänkte att ge dem till? Mina blommor var tänkta för Kristi krav men han fann sig där och han skravade. Deppar är fyllda av sånger, säg var kommer glädjen sång ifrån. Vi har de sett för att få sånt ljus vi har sett hur vårt liv fick en mening Jesus fyller mörkret med Ja, när kyrkan talar om Jesus som uppstånden och om påskens verklighet, då är det på sin plats med entusiasm. Och därför spelar jag här nu en riktigt entusiastisk sång. Jesus lever! Och här kommer kanske från 80-talet, jag vet inte riktigt när. Margit Bollström och kör, jag vet att Jesus lever. Halleluja! Vi håller på med följetong som heter Gud kan, del 2. Katrin Kuhlman och berättelserna om helande och bönesvar. Birgitta Holmberg Norrköping läser den elfte delen. Och det är första delen av kapitlet. Är detta en protestantisk buss? Är det här en protestantisk buss? Av Marguerite Bergeron. Jag blir så rörd varje gång jag ser på det enastående fina petit som denna kvinna från Kanada gav mig. Jag vet att varje stygn i detta handarbete är gjort med kärlek. De fingrar som hållit i nålen hade en gång varit krökta och förridna av ledgångsrömatism. Fru Bergeron, som är bosatt i Ottawa i Kanada, var 68 år romers katolik till trosbekännelsen och hade aldrig satt sin fot innanför väggarna till en protestantisk kyrka. I 22 år hade hon lidit av svår och den hade invalidiserat henne fullständigt. Hon orkar knappt stå på sina ben tio minuter i sträck. Hennes man som är pensionerad led av hjärtfel så båda var illa däran. Herr Börgeron är innehavare av en sällsynt medalj som förärades honom av premiärministern då han pensionerades efter 51 års tjänst inom Postverket. Börgerons har fem barn och 23 barnbarn. Telefonen ringde i vår lägenhet i en förort till Ottava. Kära Maria, Guds moder, bad jag. Låt den inte sluta ringa förrän jag hinner lyfta av luren. Med möda reste jag mig från gungstolen där jag satt, stödde mig med handen mot väggen för att inte ramla och linkade på mina verkande ben bort till bordet där telefonen stod. Vid varje steg jag tog var det små knivar kördes in i mina knän och höfter. I 22 år hade jag varit ofärdig på grund av ledgångsreumatism och den gångna vintern hade det varit besvärligare än någonsin. Och jag hade inte kunnat ta mig utanför dörren. Den stränga kylan här i Kanada hade gjort mig så stel i lederna att jag knappast kunde gå alls. Till och med en så enkel sak som att ta mig tvärs över rummet till telefonen var med det mesta jag kunde klara av. Jag grep tag i mitt radband och tog mig så småningom bort till telefonen. När jag lyfte av luren och svarade hörde jag att det var min son Guy som ringde. Han bodde då i Brockville, Ontario, liksom vi. Mamma, känner du Roma Moss? Frågade han. Visst kände jag gamle Moss. Han var mycket invalidiserad, precis som jag. Efter en ryggoperation hade hans ryggrad blivit stel, så han kunde inte böja den. Av den orsaken hade han bland annat svårt att sätta sig. Vad är för fel med honom, säger jag, för jag fruktade det värsta och tillade, är han död? När jag tänker tillbaka på det tycker jag att det är bra konstigt, att jag aldrig väntade mig få höra någon glad nyhet, bara dåliga. Ända doktorn förklarat för mig att jag aldrig skulle bli bra, bara sämre och sämre, hade jag för mig att sjuka människor sen bara blev sämre och sämre ända tills det dog. – Nej, mamma utbraskade i Herr Mosse är inte död. Han har blivit till brejda jord. Han är frisk. Han kan gå han kan böja sig. Han är inte ofärdig längre. – Hur kommer det till, sa jag strävt. Istället för att bli glad kände jag mig hotad på något sätt. Varför skulle han förresten bli frisk när vi andra var kvar i vårt elände? – Jo, sa du. Han reste till Pittsburgh till ett av Catherine Kuhlmans möten. Och medan han var där blev han botad. Varför får inte du också till Pittsburgh mamma? Kanske du också blir bra om du gör det. Jag hade väl hört om den där Catherine Kullman och även sett den på tv. Men jag hade alltid haft för mig att det breda det Det var någonting för andra och inte för mig. Kära du, jag är ju så eländig att jag inte kan ta mig utanför dörren. Hur skulle jag kunna ta mig ända till Pittsburgh? Det går ju inte, det förstår du väl. Guy talade då om att det gick en chartrad buss från Brockville till Pittsburgh varje vecka. Kan jag inte få ringa upp och boka plats åt dig på bussen, tygde han. Jag kände efter och fann att jag inte mådde bra. Att stå här vid telefonen och tala med Guy tog på krafterna. Jag hade lidit så länge av denna hemska ledgångsreumatism att jag var alldeles krokig och svullen i kroppen. När jag säger det kommer jag ihåg en gång då vi hade en lek vid en födelsedagsbjudning för ett av mina barnbarn för några år sedan. Leken bestod i att vi alla, små och stora, ställde upp i en ring på golvet och sen skulle en liten pojke med förbundna ögon gå omkring och genom att känna oss på händerna säga vilka vi var. Men rätt på mig detsamma. Till mina knogar var så rysligt svullna och fingrarna var krökta som klor. Vad var nu allt detta tal om helbredagörelse för något? Trodde Guy att han visste bättre än läkarna som sagt att mitt fall var hopplöst. Jag ruskade besviket på huvudet. Nej Guy, boka ingen plats, sa jag med en suck. Jag ska tala med pappa och låta dig höra av mig imorgon kväll. Jag la på luren och tog mig med stor möda tillbaka till min gångstol. Där satt jag sedan en god stund i det svagt upplysta rummet och begrät mitt öde. Att jag skulle vara så gammal och behöva ha som verk. Jag försökte minnas hur det var när jag var ung och rörlig och vacker. Jag kom ihåg hur det var när Paul och jag blev kära i varann. Vi var ordentliga ungdomar, bra på alla vis och så passande för varann. Han med sin fransk-katolska bakgrund och jag med min skotsk-katolska härkomst. En kväll då vi var ute och sällskapade hade han blygt trevat efter min hand och försiktigt klämt in sina fingrar mellan mina. Han tyckte om att ta mina händer sådär mjukt och försiktigt. Men nu, nu tålade jag inte att han rörde vid mina händer för det gjorde så ont. Nu var jag gammal och knotis med väderbiten ek uppe på ett skråvligt bergskrön. Jag kunde inte minnas den dag jag inte haft verk. Och denna verk gjorde det så gott som omöjligt för någon att nå in till mitt hjärta. Senare på kvällen berättade jag för Paul att Guy och redogjorde för vad han sagt. Efter att Paul slutat vid posten hade han haft en del besvär med sitt hjärta. Bland annat hade han fått vatten i hjärtsäcken och det hade slagit sig på benen så att han var partiellt invalidiserad. Paul tyckte med tid som guy att jag skulle föra till Pittsburgh. Han sa till och med att han hade god lust att göra med sällskap. Vi får inte, låga... <kör> Vi får inte låta någon chans gå ifrån oss menade han. Men det är 600 engelska mil dit invänder jag. Inte står jag ut med att skumpa i en buss den långa vägen. Paul nickade. Han var så förstående. Han visste hur besvärligt jag hade det. Men yrkade ändå på att jag borde resa. Efter mycket resonerande fram och tillbaka gav jag då med mig till slut. Jag skulle väl resa då. Dagen därpå ringde jag upp Guy. Pappa följer med. Vi gör sällskap sa jag. Men innan du bokar några platser åt oss vill jag allt träffa herr Moss. Jag vill med egna ögon se om han verkligen har blivit bra. Guy blev stormförtjust över beskedet. Han lovade också att ordna så att jag fick träffa herr Moss. Det skulle inte bli svårt för Moss bodde i närheten av oss. Dan ringde på dörren det var Moss som kom. Jag hade svårt att tro mina ögon när jag såg honom och vad han berättade sen. Det var den mest fantastiska historia jag har hört. En viss fru, Maudie Phillips, hade ordnat för honom så att han fått följa med bussen från Brakville till Pittsburgh. Där hade han sedan varit med på Catherine Kuhlmans möte i första presbyterianska kyrkan och blivit till Breida. För att riktigt visa att han nu var fullt frisk gick han ut och ställde sig mitt på golvet och böjde sig framåt ända tills fingertopparna nådde golvet. Sen började han skutta omkring i rummet, stampa med fötterna och vrida kroppen åt alla håll för att jag skulle förstå att nu var alla leder som nya. Det för mig mest obegripliga var i emellertid att detta hade skett i en protestantisk kyrka. Jag hade varit romersk katolik i hela mitt liv. Under min barndom och senare medan jag växte upp var förhållandena mellan protestanter och katoliker i Kanada så spända att de båda folkgrupperna var nära att börja krig mot varandra. Ända sedan jag var liten hade jag fått lära mig att gick jag in i en protestantisk kyrka skulle det kosta mig min salighet. Därför brukade jag hålla andan när jag var tvungen att passera någon protestantisk kyrka. Under alla mina 68 år hade det aldrig hänt att jag satt mina fötter innanför dörren på ett sådant ställe. Och nu berättade denna oss att han blev botad från sitt mångåriga lidande i en presbyteriansk kyrka. Enbart tanken chockerade mig. Jag orkade inte med den. Kära Maria, Guds moder, är det där riktigt, sa jag. Älskar Gud protestanterna också? Jag ryste vid tanken att så kunde vara fallet. Ändå gick det inte att förneka vad som skett med herr Moss. Han hade ju varit påtagligt invalidiserad och nu var han fullt frisk. Det såg jag i med egna ögon. Jag svalde skart händer och nickade åt min man. Paul, vi reser. Guy bokade platser åt oss. Bussen skulle gå på torsdagsmorgonen. Ska vi tala om det här för prästen? Frågade Paul. Oh nej, för all del inte det. Det illa nog att Gud vet om att vi tänker gå i en protestantisk kyrka utan att prästen ska få reda på det också menade jag. Men ju mer jag tänkte på vår resa desto oroligare blev jag. Vad gav vi oss in på? Hur skulle det bli när våra katolska vänner fick reda på det här? Men på samma gång hade jag konstigt nog en inre förvisning om att det var riktigt att vi reste. När torsdagen kom var Paul uppe tidigt men när jag skulle försöka ta mig ur sängen fick jag som verk att jag skrek högt. Vanligen hade jag ont på ett ställe i taget men den här morgonen verkade det i hela kroppen. Varje ledbrand som har väld, vad skulle jag ta mig till? Jag låg kvar i sängen och började gråta. När Paul kom tillbaka från badrummet ställde han sig vid sängen och såg på mig. Men vad kunde han göra? Inte kunde han hjälpa mig. När verken brukade sätta in i något knä eller i en fot kunde jag ibland få lindring genom att massera det onda stället. Men den här morgonen var det som om jag hade flytande eld i kroppen och den genomfog mig vid varje rörelse eller beröring. Aldrig tidigare hade jag då varit med om maken. Tårarna rann så att kudden blev alldeles våt och inte kunde jag torka dem heller för jag hade som verk i händerna. Fingrarna var hårt kröta kring suddar och sällsstoff som jag tagit i händerna kvällen innan för att hindra att händerna skulle knyta sig helt under natten. Att försöka bända upp den var lönlöst. Nu ville jag dö. Polia kan inte fara, snyftade jag. Gud vill inte att jag ska gå i den där kyrkan. Det här är hans dom över mig. För att jag vågar tänka mig att föra dit. Dumheter. Paul protesterade. Gud vill att du ska bli frisk. Inte vill han att du ska ha så här ont. Du måste försöka ta dig upp ur sängen. Men jag kan inte. Jag kan inte gå. Jag kan inte göra någonting. Bara att leva gör ont. Jag arma människa. Men du måste försöka komma upp vädjade Paul. Inte vill Gud att du ska ligga här och dö. Försök, snälla du, försök. Att röra sig var som att bryta is i en flod. Det knakade varje led jag försökte böja och kändes som om det lossnade stora stycken. Smärtan var nära nog outhärdig. Men jag försökte arbeta upp lederna så gott jag kunde tills jag slutligen kunde svänga benen ur bädden. Med Pauls hjälp reste jag mig. Sen hjälpte vi åt att bända upp fingrarna. Ta nu på dig kläderna mamma. Du ska se att det går nog bra, sa han uppmuntrande. Vi får inte komma för sent till bussen. Det var inte lätt att klä sig denna morgon och att ta på mig görden klarade jag inte alls. Då började tårarna att rinna igen. Ge inte upp mamma, försök igen. Det här kan vara din sista chans att bli bra. Paul stod på sig. Tror du att jag kan resa utan gördel? Det vore nog opassande. Men Paul fortsatte att vädja och truga. Och så blev jag då äntligen färdig att resa utan gördel. Vi tog oss ut till bilen och åkte till parkeringen där bussen väntade. Framkomna dit presenterade Guys fru oss för fru Maudie Phillips. Som var Catherine Kullmans representant i Ottawa. En trevlig och vänlig människa. Som gav intryck av att ha lätt att umgås med folk. Hon räckte fram handen för att hälsa men jag ryggade tillbaka. Ursäkta mig men jag kan inte skaka hand med någon. Om någon rör vid mig får jag så ont att jag kan svimma. Hon lo och jag kände på mig att hon förstod min belägenhet. Det hjälpte mig. Men den där rädslan för att beblanda mig med protestanter började åter att ansätta mig och jag vände mig till Paul. Jag borde nog ha gått till kyrkan först i alla fall. Jag borde ha bekänt denna svåra synd för prästen. Hade jag gjort det skulle jag inte behöva känna mig så olycklig som jag gör. Guy råkade höra vad jag sa och blandades i vårt samtal. Det ska jag säga till mamma att om jag så ska bära in dig ombord på den här bussen så ska du med. Jag gav efter och fru Phillips tillsammans med chauffören hjälpte mig upp i bussen. Men då måste jag säga att ont gjorde det. Jag hade kunnat skrika högt. Efter många om och satt jag slutligen i fotöljen bredvid Paul. Och nu hade vi en 600 mila resa framför oss. Hur skulle det gå? När bussen kommit igång började fru Philips att gå fram och tillbaka i gången och tala med resenärerna. Hon svarade på frågor och hjälpte en del som ville hjälp med ett eller annat. Hon var, tyckte jag... Liken heder som pysslade om sina får. Var gång hon kom förbi min plats, hejdade jag henne för jag hade många frågor. Flera av dem som var med på bussen hade gjort den här resan tidigare och efter en stund började de sjunga. Jag hade aldrig förhört sådan sång. Den här bussen var som en kyrka som rullade vägen fram, men det var en annan sorts kyrka än de jag brukade gå till. Jag blev vängslig och högtag tag i fru Philipsna kom förbi nästa gång. Är det här en protestantisk buss frågade jag försiktigt. Nej sa hon och skrattade till. Det här är en Jesusbuss. Vanligtvis brukar vi ha några katolska präster med på de här resorna. De brukar ibland anföra sången. Katolska präster på en protestantisk buss. Hur kan det hänga ihop undrade jag. Fru Philips slog med hela ansiktet. Bussen bryr sig inte om ifall det är protestanter eller katoliker som åker med och det gör inte Jesus heller. Efter följetången hörde vi strängmusik sång Guds son steg ner. I andakten vill jag berätta om ordet och begreppet påsk. Det kommer från hebreiskans Pesach som betyder gå förbi. Och det går ända tillbaka till sådär en 1400 år före kristig födelse då judafolket var ett slavfolk i Egypten men Gud hade kallat Mose att befria folket och gett instruktioner om att man skulle instifta påsken, den första påsken. Man skulle den natten bli befriad från slaveriet i Egypten och man skulle börja vandringen till det utlovade landet. Varje hushåll skulle slakta ett lamm, ett felfritt lamm, och man skulle stryka blod på övre dörrträt och dörrposterna, och det skulle beskydda det hemmet från mordängels besök då allt förstfött i Egypten slogs av Guds straff. Och så i hundratals år offrade man Påskalammet och allt det här år efter år, tusentals och miljontals offer var en förebild till Jesus. Se Guds lamm, sa Johannes stöparen när han såg Jesus gå. Se Guds lamm som borttager världens synd. Aposten Petrus skriver i sitt första brev. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Om du är väldigt lite bekant med sanningen i den kristna påsken om varför Jesus var tvungen att komma till jorden, varför han måste lida och dö. Besök kyrkan, prata med kristna människor, läs Bibeln, sätt dig in i de här fantastiska sanningarna. Påsken är långfredagen med korsfästelsen, men påskdagen med uppståndelsebudskapet. Och uppståndelsen är Guds äkthetsstämpel på Jesus som frälsare. Låt oss bedja. Herre, tack för påsken. Tack för din kärlek. Tack för Jesus som Guds lam, som världens frälsare. Tack för en levande uppstånden, Kristus. Amen. Lena Maria sjunger Vår Herre är uppstånden. Vi avslutar med en fantastisk härlig inspelning. Lena Maria sjunger Min Jesus lever, därför vill jag leva. Ha det så bra, vi hörs igen nästa vecka.